Хіба вона нещаслива жінка, люблячий чоловік, розумний синочок, талановита донька, студентка Краківського університету. Мар'янка телефонувала вранці, казала, що родину чекає великий сюрприз від неї, бо незабаром Великодні свята от і приїде в гості. Ось здогадується Оксана, що то за подаруночок. І звати його Анджієм. Надто часто в розмові Мар'янка згадується ім'я. Та хай. Аби тільки те, що відчуває її доня, було справжнім, як вона із Сашком. Мамо, мамо, Юрко шарпає Оксану рукав. Малому Суроченку гніздо потрібне. Можна я тут галузок сухих назбираю? А ти потримай, малюка, тільки ніжно. Оксана погоджується, притулює тендітне тільце наляканого сороченяти до себе. Сідає на лавку, спостерігаючи за сином. Як добре, що тоді Сашко все-таки поїхав з нею до Києва. Майже силою забрав і її, і доньку сюди, додому. Владислав робив в ялі спроби просити вибачення, навіть одного разу приїжджав перепрошувати, але тоді їй вже було зовсім байдуже до нього, що він їй говорив, до куплених троянд, до масних слів. Про майну майже рік після тих подій. І Оксана не захотіла повертатися до столичного життя. Її цілком влаштовувала відсутність брехів. Нова робота вчителя молодших класів у школі. Але навіть перед стратою злочинців дають виговартися. Тож таке право мав і Владислав. Оксана запропонувала йому зробити вибір. Доволі простий. Або вона – донька і квартира для дружньої родини у маленькому провінційному Волинському містечку, або столиця – але і без них, і решта, що мається на увазі під тим словом, тобто брехівщина. Вибір був без вибору. Найдужче переживала Мар'янка. але ніжність і терплячість Сашка з часом зробили своє. Сполохане, збентежене пташеня, яке силою вирвали з його золотої клітки і поселили в звичайнісінькому лісі. Здавалося, не просто наляканим, а панічно вибитим із дійсності. Але як багато важить любов. Вона переходить і на тих, хто є частинкою твого залюбленого чи залюбленої. Бо вона – сонце. Минув рік, і проміння того сонця терпляче обережно Розтопило кригу, відігріло збентежену душу Мар'янки. І настав день, коли доня дозволила ще комусь, крім мами, стати частинкою свого життя. Так, вона прихилилася до Сашка, тим паче, що Оксана не боронила доньці спілкуватися ані з батьком, ані з брехами. Влад одружився з Віолеттою, Щастя Ірени Георгівни видавалося майже вимр'яно досконалим. Чому майже? Віолетта не може мати дітей, хоча й досі не полишає такої надії, лікуючись в найкращих світових клініках, знаючи, що чоловік і далі не пропускає жодної спідниці в своєму університеті, тим паче, що він тепер декан. Про це якось розповідала Мар'янка, повернувшись із чергових відвідин Брехів. Сама Віолета їй у цьому зізналася. Тож на біду Ірени задріпанка Кущинська поки що і далі залишалася матір'ю єдиної спадкоємці Брехівського трону. Однак Доні, здається, поки що на той трон начхати. Вона за Київського універу здається Оксані на зло брехам вступила до Волинського закінчила його і от тепер вчиться у Кракові вона як її тато дуже любить вчитися але як її мама не любить коли на неї тиснуть Сашко її коханий добрий ніжний лагідний вірний і наполегливий Сашко, і як би далі не склалося життя, вона найщасливіша жінка, бо кохана і кохає. Коли наближення свого коханого відчуваєш навіть фізично, наче через пелену бачиш, як він йде повз скупого кохання. Піднімається сходами і на мить випереджуєш його з'яву перед очима. Це щастя, коли починаєш чекати на його прихід вже зранку, хоча лише десять хвилин минуло, як він пішов на роботу. Це щастя так кохати, до нині так кохати, коли тобі вже за сорок. І зморшки не додають тобі краси, а для нього ти і досі єдина, жадана, Музика його серця. Полінка з Сергієм одружилися і відразу ж приїхали жити до Львова. Пізніше Поля розповідала Оксані, що так вирішив Сергій після розмови з Сашком. Що Сашко йому сказав, невідомо. Однак вона навіть рада, що так сталося. Бо в новому для Полі місті ніщо не нагадує про минуле. Хіба що шрами від порізів на руках та зламана рука, яка трохи судомить на зміну погоди. Поля з Сергієм часто бувають у них,